Sarai akumina cita. Umzali wa Ismaila. Sarai umtumshe wa Ibrahim kaka ya mwana. Akanamru wa shimisri akoiri wa hajira. Basi Sarai amwambia Ibrahim usiona rwabikani mbanzao. Basi nisihumia. Umbrengemu wangu hajira labdani to paramana hasibabu ya wae. Hazizo, Hazizu Ibrahim amdungishiyam tumshewahe Sarai wakati ule Sarai amrengemu lumawe hajira wa misri amumbao Ibrahim tumewahe amlozana wae. Zini jili banda Ibram aka aenshi maha kumi hari mwa ya kanani. Basi Ibram amendelea hajira nawaye aja Amira. Wakati hajira amba Amira akomona na Isarayu ule akomruma. Wakati ule Sarai amwambia Ibram, ya maondoniao nao Jukumulaho tirengemruma wangu tihuvao basi rangu ajiona amba amira asinuona nai basi rabinanamoe baina yangu na wawe. sayo ibram amjibu sarai nglumawaho adamanani haho mufanye iyo nao masula basi Sarai amrumu hajira haunai atampaka amutawa Wakati ule imalaika ya rabi impara padaju Karibu ali ditola magila mwa moi ya yashuri im hajira ça wa sarai saraï ula wahi havi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 sawe umira utoza na mtubaba uto ismaila maana rabi ahukia e yahu. iliyaa ato mauri mtoru na umono wae utowana na na 120 na umono wa 120 utowana, wa utowana na wae. atoshindana na wananyahe wantu baba won't Hajira ajambia. Kwegli sae ambati wono uoika ode aniwonao basi amubarabi a hadicina waledinaline waye de ata elroi rabi uni wonao iode imana kadeshi na beredi chakoiri washisimasha la hairoi isisimashawo aliohai aniwonao Hajira am Zalia Ibrahim ana baba. Na Ibrahim amyri umanaule Hajira amzali yao Ismaila. Ibrahim aka na sita 86 wakati Hajira amzali ya Ismaila.